El Partit Pirates de Catalunya té representació tianenca a les llistes per les eleccions al Parlament del pròxim 28 de novembre. El dianenc Xavi Vineixa ocupa el número 52 de la candidatura per Barcelona d'aquesta formació que es presenta per primera vegada a les eleccions. El partit forma part d'una xarxa internacional de partits pirates d'arreu del món que va sorgir a Suècia i que té representació al Parlament Europeu. A Catalunya es va constituir el passat mes d'agost i es presenta als pròxims comicis amb una aposta clara per aplicar un sistema polític basat en la democràcia directa tal com explica Vinaixa. Tot es va amb democràcia directa, que aquest és el punt fort, que tot es pugui decidir des del poble, els ciutadans puguin decidir, puguin aportar idees, ciutadà per ciutadà, voti, voti el que vulgui. A part unes premisses, no?, els drets humans i el llibre dret de decidir sobre la propietat intel·lectual, això serien premisses, però el fort és la democràcia directa, per tant sigui d'esquerres ni de dreta, sinó que, que el que compta és el que, el que pensem tots. No? Prenent el model suec com a referent, la voluntat de la formació és aplicar aquesta manera de treballar al Parlament quan s'hagin de sotmetre a votació a les lleis. D'altra banda, Pirates de Catalunya també defensa la cultura lliure. En aquest sentit, fa unes setmanes es va declarar il·legal el cànon imposat per l'ESGAE, una qüestió ampliament celebrada per la formació, perquè va en consonància amb els seus plantejaments, però també perquè l'advocat que va portar el cas al Tribunal de Justícia de la Unió Europea, Josep Jové, és el número 1 per la llista a la circunscripció de Lleida. Pirates de Catalunya també defensa els drets humans i lluita contra l'espionatge electrònic. Amb l'horitzó electoral proper el TNN, Xavier Vineixa considera que les expectatives de cara als pròxims comicis són positives, malgrat que reconeix la dificultat de donar a conèixer el projecte del partit fora de la xarxa. Tiana, primera hora. Notícies.